22. Meredith Vickers lassú léptekkel jelent meg a hajó vezérlő Oda lépett a holoasztalhoz, tüzetesen vizsgálgatni kezdte a kirajzolódó járatokkal teletüzdelt, ismeretlen képződményt. A kopók jelenlegi helyzete jól kivehető volt a járatokban. Várakozó állapotban lebegtek, apró vörös pöttyökként jelentek meg a hologrammon. A nő a kezét hirtelen megemelve megpróbálta kivetített képbe nyúlni. Egy harmonika éles hangja szakította meg a mozdulatát. Vikers ilyetten visszarántotta a kezét. Na, – Na-na! – szólalt meg Janek kapitány dörmögő hangja, akit addig észre sem vett a nő. – Meddig tart a térképezés? – fordult hátra Vikers a férfi felé, aki a terem távolabbi sarkában egy takaróba burkolózva pihent egy fotelben. Nem tudom. Nem az én szakmám. A nő ismét a hologramra nézett. A harmonika hangja ismét megszólalt. Rettenetes hangja van annak a vacaknak, állapította meg Vickers flagmán a kapitányra sem nézve. Közlöm magával, hogy ez a vacak egykor Steven Steel volt. Tudnom kellene, hogy ki az? kérdezte hidegen a nő. A kapitány kuncogó hangon folytatta. Nézze! Ha csak szexet akar, felesleges úgy tennie, mintha érdekelni a piramis térképe. Kortyolt az italába, majd folytatta. Elég lenne azt mondania. Hé, hey, szexet akarok. A nő nem tudott a hidegék csap szerepében maradni. Ó, oh, hát persze, miért is ne mondhatnám? Ugyanakkor nem sok értelme lett volna több milliárd kilométernyire utaznom a földi pasiktól. Fordult meg Janek felé ha annyira vágynék a szexre, igaz? A frappánsnak ítélt befejezést már kifelé menet vetette oda a kapitánynak. Várjon csak, Vikers! Egy pillanat! Ugrott fel Janek, és a nő után vetette magát. Még egy kérdés. A nő mosolyogva állt meg, majd hirtelen szembefordult a kapitányjal. Igen, szólalt meg tettetett közönnyel. A kapitány egyik kezéből a másikba tette a kis harmonikát. Nagy levegőt vett, mint aki maga sem tudja, hogy a következő mondatát kimondja-e vagy sem. Aztán rászánta magát. Nem robott maga? Vickers elképett a kérdésen. Mélyen a vigyorgó kapitány szemébe nézett, majd szemtele hangon kimondta. Nálam. Tíz perc múlva. Aztán sarkon fordult és elhagyta a vezérlőtermet. A kapitány ezen a fordulaton jót kacagott. Majd elkezdett egy régi dalt énekelni. Tetézte mindazt azzal, hogy még a harmónikát is sírásra fogta.